eta gaurko xarexosialak behi dekit zerakoan bi gai bereziki nagusitu zaizkit begien augean Macron, Jean-Pierre Pernorekin eta ZAD bestaldetik bon, autobat egin behar bainoen aztalen na txaldehuntan ZAD az bit, Zeta Macronetaz zero Notre-Dame delandeko Gunea beraz usten ari dira orainziten pansoxion bezala bimila bostun jendarme militarki prest Tanke txipi batzu ere eskuen artean, behirre honetan pertsona parean, beraz, ardi, hilar, hogi eta harri edo loiaren kontra borrokatzeko, behar ziren bai, 2000 bostean militar gobernua gerlan txartu da Bretañako lur salba joartan bere Afganistan, behar baitu berak ere militarki indartsu dela erakusteko behar afgantxesei. Xare sozialetan beraz, bertako informazio, irudi, bideo, hainit, sedatzen ari dira, komentatzen dituzte, batzuek kontra azkenian garbitzen dute leko hori, beste batzuek aldiz sustengua nagusi, bai zadistek baita jandarmek ere txio katzen dute. Bada zer begiratu egian horako gertakari garrantzitsu gehienetan bezala. Kasetariak ere bertan dira, gerlak duen agizkoaren erdian pentsatzen alduzuen bezala. Mainen, prefekturak dena pentsatu du haientzat. zat. Gomendatu diete kasetariei bertara ez urbiltzea. Agizkutsu egia dela eta eta urbiltzea prentsak gure batetarat zehatzai zaiteko Luar Atlantikeko prefekturara prentsak gune bat idekidutela bertan eta jendarmek, berek, hartu irudiak berez kuratzen halko dituztela. Eh, ongi egina da, eh? Txintxoa dirala ere, untxapen da. Gaiso kasetari entzat, loiharen erdian, sartu ordez, torri, alde bakariko informazioa edatzea proposatzen dautzu egu. Ez dute zehaztu, eh, artikuluak idazteko ere bizpairu polizia txemandituztenez, hitzekin minimo bat trebedirenak eta hola, kasetarien lan guzia egina eta informazio usua bistandena errangabedoa segurtatua. Den bistat, utz, utz, utz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz. hitz. hitz. It egia da. Egia da, gesura erakargarriagoa da, egia baino. Aha, salto batez gesuretik egiara pasatzen gira, kasetaritzaren muina funtsian sustatu nirakuri artikulu hau. Fake newsak aipatzean modan baita, naskinik ere hastanbein beden aipatzen ituztan. Egan behar da ez dela berria informazio faltsuen edatze bizi hori. Euskal herrian ere bakigu zer den, ez? Zuru muru bat, fitea bihan den horietako bat, to, bikote hura, separatu da entzun duzu, abo, tan holaz, ba ez dakit, behinan iduriz emazteak emaste, bestek gizombat bazuen. Aha, ez nahi zarritzen, segur nahiz, hauzuarekin joan dela. Eta bar, eta bar. Eta azkenian, ez dakigu ez, egiazkiz, separatu den bikotea, eta funtsian ze importadu, bai, Baina bederen badugu elkari zerbait kondatzeko zeit. Gure gai eraitzultzeko, xarean ere, olako zerbait gertatzen ari da, ta hori da, intezgeria hemen, science aldizkarian argitaratu dute, egiazko ikerketa bat, eh, science aldizkariak ateratzen duelarik, xerioski, egina da. Twittereko datuak erabiliz, ondorioztatu dute, gesurretako berriak, fake news famatuak, egiazkoak baino fiteago edatzen direla. Informazio alinagoa izan eta urrunago joango da azkenian. Bitsi dala ere ez, berri bat gezurrezkoa baldin bada, egiazkoa baino, euneko irurogoita aldiz, erretsago, zabalduko da tuiteren. Sustatun webgunean ikerketaren txeta, sunak atse mangoitu zuen, eibadu zuen. Bakizu ez erregin, zuen txale sozialetan orain, segitzaile gehiago ukaiteko gisan, informazio faltsuak edatu ahalbe bat. Eta edabide batean ere beraz, bergauzerra nahi, e, bai, bergauzata hori da? En fin, ala, holako teoriak... Adierazpen askatasunaren aldeko kantu kolektibo bat. Soktu dute, Kataluniatik abiatu da iniziatiba, Kataluniako eta Espainako estatuko ogei musikari baino gehiagok sustengo kantu bat. Baltonik deitu uh, japlariaren sustenguz, Pablo Assel eta la insurgentziaren kantuen hitz, Sigortuak justiziak espainako sigortu euh, justiziak sigortu hitzak berri sartu hartu dituzte, eta kantatu dituzte beraz kolektiboki, adierazpen askatasunaren aldeko kantu auto inkulpatorio batean argiak dion bezala, untsa atsemana. Borboiak lapur batzuk dira, bideoklipa beraz ere edatu dute berdenboran eta Bartzelonako model presondegian grabatu dute, eta gaur publiko egin dute, musikari artista desberdinak, Aztak itzautzen ditu zuen ni proposatzen hau txetemen, entzutea, kantua, simpleki, uh, los borbones, son unos ladrones deitzen da, edo euskaraz beraz, borboiak lapur batzuk dira. Behar no es delito En las cárceles, los débiles y los más pobres, ¿eh, o no En Ginebra, los patriotas escondiendo el monto, Van Sofía Leonor, plebeio a un lado del cordón No veo na que pegue más que monarquía y condón Contar quién es y que hace delito Mira el caso de baltón y que a los hechos me remito Los pobres hablan ya prisión Se ríen los ricos, libertad, depresión Díselo a gritos El bofetón de sopetón este que vive en Torrejón Ha puesto roja la fachada y la corona del borbón Avergúncense por dar cabida a leyes, falsedad Y fulminar con el castigo del encierro a la vez Es un te asobeim, ¿por qué creímos que un cambio es posible? Podrían tener a tirar dos en fila Resistir como resiste un ninas en de Siria Insomnio cual sea realidad abasiva Hacen faltas fratges, faltan pintadas Falta gente que no se agatxa por nada Hacen falta ganas para saltar los patos los no sueño como versátiles, sino como barricadas El Estado legítimo, el heredero de Franco En tu techo y en el juego, siempre ganas a los pobres no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas y yo por la poesía con duerme en las cunetas, tomaremos su calle estilo Black Block, ocuparemos Bariberamun Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza Imagina borracho diciendo Que el pueblo me lija Con la pija de su amante Recuerda cazas de elefantes Mientras aumenta el hambre Y no hay justicia que lo cace Hace falta amor para las oprimidas Hace falta mucho odio para esos genocidas Hace falta acción en contra de empresas nocivas También carteles combativos en las avenidas Sa situación preocupa bastante Me extinguzas si es que siempre mantingutas a casa real antisistemas es un sistema que condena un cantán y que defensa a un asesí de lefán. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárteles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos ver opresión por frases y arma simbólica Terminar todas las rejas, una cosa no es simbólica. sangre que... Esto es por la libertad de expresión Por todos aquellos y aquellas rappers Están escribiendo su rabia en una canción No callarem, no callarem No callarem, no, callarem, no callaremos Marla Insurgencia, Bal Baltonic, Axel Li Libertad de expresión eh. Libertad de expresión Tomando posiciones Que retumben las prisiones Gos borbones son, no estatroes, Libertat d'expressió, Prenem posicions, Que resoli a les presons, Ni jutjes, ni fiscals, ni burpons. Adierazpen <totipos> eskatasunaren alde, ez gira ixilduko, no callaren, campainaren bagnean, xartu dute, kantu hau eta, beraz, egan bezala baltonik musikariaren aurkako presondegi zigoraren berria jakin bezain laster kolektibo bat muntatu zen raplarien artean eta sustengu kantu hau berri zartuz azkenean, bekondenatuak izan ziren itz horiek oiek ere berez pres direla itz horiek publikoki ateratzea borboiak lapurak direla musikareken segitzen dugu justuki orain. Mikel Laboaren hau txasagutuz, eberdin? Eh, Francis Bidart, atxaldeon? Atxaldeon ah, bai, zuri. Gai alai batekin. omen ah. meen egin ginoela. Antzia nuen, egin gai alai bat, bai, eramaitea iratirat. Eta nik... Egoz, zertaz egizanginen baina piskat Piskat pisuazen, eta ono pisuago atxaman duzte uto. Erbarkatuko zu, <tusurra> Gernika, ergoa Mikel Laboaren obrazak dituzo ina. Aztapeneko, piskat bere... E, gauza gara ikideenetan behar behar hastapen horretan ari zelarikola ikerketa batzuen eta, eta Gernikako bombardaketari buruzko bra hori egin zuen bera lekaiteoko hori etan. Hor. Mm. E, gernika ez egit, nire niz historialaria behar zitu balio sobera luzatzea binen. Goita mila behatzeun eta goita zazpiko apidearen joita seian e, Alemanek e, bombardatu zutela naziek bombardatu zutela merkatu egunean beraz e, Gernika. Gauzko aldunen tximbolo, binan herri libre tximbolo gisa ere, eta bizkat lehen uh, entrenamendu gisa, bizkat gerlain txin, eta frankisten bai. laguntzaile, eta bon, hampat da hampat gauza, ez historia berriz. Nik hemen kontatzeko gogorik, binan, eta hatik egiten alduguna, da ustean, bi milata hal laua arte etzutela espanolak etzutela espanolak etzutela Onartu, ofizialki, on uh, barkaminik eskatu, edo onartu ere, barkaminak eskatu, ah, onartu, onartu, onartu, onartu. Estutte gauza iniz onartu momentu zen, franko jizmoari doakionez, barkamena, tabo? Eta etzen, sekulan, uh, agian pixkat, uh, bombardeketa hori detaile bat izango zen, agian espalitza ingles uh, kasetari bat, edo ego afrikako uh, jir delako kasetari bat izan kondatzeko, unen kondatzeko lehenik, Taimze egun eh, uste dut. Eta gero biztanda eh, zer famatu bihortu duen Pikazoren eh, obrak. Pikazoren obra ere gona izbegiratzen bizkat eh, miatzen eh, eta uartu naiz ere, eh, ustagitzagatik, eh, Pikazok eh, deitu zuen obra hori geh nikabinen, dena gizto eskora zidatzi. Hai, ikia. Guernika, bon. eta ze se batekin eta dena. Bon, ber babalio kosuken txoal hitza txikitzia binan. Bon, ez Eta beraz eh, obra horrek isan duena gorrikarriko hartzuna eta horrek emandiola kashi gertakariari, kashi ko obra txitiko batek mandiola mm. uh, fama edo hartzun bederen handiena ze. Egia, bat zuten eh, egiten dugu, zertarako artea, bombe, kasu hortan egia da, mm, mm. e, ukanduela bere eragina, limaleko taula horrek ere. Bai, Picasso berak segidan eduriz eh, okastaturik eda bortizkeriaz eta kastaturik hasi zen etindatzen eta ondoko bilabete hilabete agertzen zen hor eh, erakusketa unibertsalean, eh, Parisen erakusketa zuten zuten bere obra hori beraz. Uxian zu da, ez, ez? Zuk bai? Bai. Ha bai? Bai, bai, kusi nuen bai, Madrilen, behinan, bai, bon, ikeda, marmilaldiz, kusi hau zularik, mm -hmm. afitzetan hemen denetan badituko dola. Beinan, anima lekoa da, ezekitzu <gülüyor> no, eman metro gorakoa den, eta gada, alde ortaik biziki impresionantea dela ere, <gülüyor> obra bera. Ikusten <gülüyor> da, argazki batzutan ikusten da bera egiten ari zorbi batzuekin. eta bai, bai, animalikoa da. Bai. <gülüyor> <gülüyor> eta beraz, e, ni ari naiz horrekin justu izan gertatu zaut e, gernikari buruzko atxagaren mahkak liburua irakugia behiki Han, bilbon ere izan eta ikusgahi bat gernikako, mm. eaz dena gertatu da justu betan, hortako kronika hau, argatuko duzu binean. Hmm. Eta, eta aldi bera, nien nintzen, irudi pixka bat badugu bedaren, badugu irudi hori badira argazki batzu aski, ez zagunak ez dira behaz, milaka ere, baina etxe eroriak, eta sakur bat hor etxe herria bombardatuak begiratzen, eta badira zume et, irudio la ditugunak. Mm. Baina soinu aldetik, egin eh, zen, zez eh, soinu uh, ogeita amazazpikoa, mm. filma batzuetan ikusten zu, bideo batzuetan, meinan ez Esta du iduri... Ez da eh? soinurik ez, bideo ietan? Hala, e, bideo zahetan, ez da soinurik batzuetan, gehi soinua geitu duketela, iduridu, edo so, zerbait so, montaia batzuetan, meinan so, bat Zer izan zen egun hori, zutugu ahaz, mm. e zutugu ikusten ere, e e iru dietan ikusten dugu, beraz du sentziazun hori bizitzen hal, eta genez biziko ere, baina beti nea izan izan e izan, so, soinu azte. Prezeski atsagaren mahrkak e gernikan mila betse unta hoita amazaz, piliburu hoktan, idazten e du, Bernardo Txaga hoita du, hamzi kiz jak, zutu txekatu idazle e baten Uh, Egan aldia. Gaitan du, hau idaztenari naizela, ez da gitzer liburutan, uh, beheundik gora Libanoak hildituzte, horberaz Libanoko gehrla demuran. Ia denak sibilak ziren, eta gehrnika daukat gogoan. Hori idazten du uh, Libanoko gehrla diburuz, jamsi uh, uh, kiziak uh, horrek. Eta ni hori irakortzerakoan, lotura hori ese, Gernika eta gehrnika eta Libanuko gehrlaen artian, horietu naiz, Entzun nuen soinu bat ezprezeski, mm. eta hau da mazen kerbaz Libanoko musikari bat, marazki ladia dena ere, nik azke mire komikiak eta komiki edo marazki, holako marazki mota egiten du, miskin Libanoko haxisko bezalako bat, genezak egin. Eta musikaria da, eh, magaskilari izateaz gain, eh, musikari famatoa da, eta musikari eski garraikidea oso oh, oh, oh, gukentzuna izan ditugun. Trompeta jolea da, miran trompeta jotzen du, eh, ez du sekulan melodia bat ateratzen bera trompetarekin, beti soinu, hura eh, maiten du de trompetarekin. Eski ahont da, bere jokoa. Ze. Eta badu hola hirukote bat, A trio, A hirukotea ditzen dena eta hirua kolari dira, kontrabasua, gitara eta trompeta, behaz uh, ahunt uh, tresna oksidentalak baliatzen intuzte beinan txeratzen ituzte da. <laughs> Soinua atzonte, beinan er musika musika da, laire? Musika mota bat da, e, beti well. hori zer da musika zer ez, horiek ari dira nik entzunitutzu zenian, eta iduridu boing bat abiatzen dela hiruak hor dira, eta jostatzen dira soinuaren tekstura guziekin, eta mm. hatik, piskat, idurid lukeek asik, religio bat bezala, melodia eta bastartu ituzte da, jokotik. Baina, ari dira tresna jotzen, treznak dituen soinu guzien txekatzen, eta La, holako eh, begero, musika den edo, hox beste behit. Ma zen Kerbajek, haatik eh, soinu beresi bat eh, sohtu zuen, eta hori noen piskat entzuna asinahi, hori gernika noela gogoan. Starry Night, deitzen hitzen dena edo gau, gau soag dia, hori da ez? Gau, gau isahtsua. Ah, isahtsua bai. Mm -hmm. Gau soag dia. Eta behar so... beha ez da gitzun zutun algo, Hau zoardia, Starry Night, hori internetan entzuten alda, 6 minutako, berrogoi minutako grabaketa da uste dut, eta hori interneten 6 minuta dira libroan, eta hori nungira Libanoko berruten, berian, mazenker bazu uste dut, bere gamberan dela, bere berinatik entzuten ari, eta hori ikusten dituen eh, inbaditzaile edo Izrael dar, eh, eh, zera, egazkinen eh, bombekin eh, Nombai jostetan edo borrokan ez dakitzea menen behinen entzuten dugu iardesten, Ewe. bombe iardesten. Eta, eta egianiko hori uh, pentsa azten dut, pentsa azit dutela beti ez dakit. Eta alta ez da araus gernikako berregita lau egazkin eh, horiak eta botatzen iruditan ikusten diren uh, bomba zerrendakuziek, hor, hor uh, bat entzun dugu behinen, jadonik Eta entzazio berdina da, eta txeman dut memento batean entzuten duzularik. Eta nik lehen aldean entzuntarik, eno, uah, zer da hori. Benzatzia tipo hori bere bedinean eta egazkin hori fenztagetik. Nik eiten dut gauza bizki bortitza binen. Eta entzuten duzularik ur biletik memento batean, isiltasun handia da herrian orreztu, ez da fitxik entzuten bombak bere hatxa eta beste fitxik. Eta memento batean xakur baten zuten da haumaka. Ba... Zirenak ja, erantzun dira hor, polizia edo ambulantziak abiatzen edo ez da Eta shakor bat, horrek, shakor horrek, pentsa azten dut. E, e, nik e, ezagetik goguan dutan, ezagetik... Iru di hori, shakor hori karikaren puntian, gure desastrearen begiratzen ari gernik. Nah, horiek segitzen dute. Hai. Eta... Eta... Eta... Eh? <laughs> Hor izan piskat paraleloa egiteko, soinuaren uh, uh, mazen kerbazek, soinuaren gerlaren uh, xoïnu, xoïnu, soinuak kerri daukula ere her, bere obra bere ziortan. Eta ez da pikazoren uh, pikazoren gernikamizan infamatoa binan, binan badu zerregaiteko obra horrek ere. Bai, zakitzer egan trompetaren erabilera eta Bon, Eztitut bere ziki euh... uh, uler, fezak ditu uler du behar diren, miran. Nah. Bon, Entzuten duzu gehiago, soinua uh, transmititzea hola mm. egon behar da eta <coughs> dudikatzen duzu, gertatzen aldena momenturtan bera bere gamberan eta mardaketak mm -hmm. bon, edulun erortzen bere inguruan. Bera, ainiz improviziak moduko... Euh... Artista da, bat dira elkarrizketa Bizikitipointez garria da, bizi, bizi, bizi da eh? Franchis Mintzodena, beraz elkarrizketa frango bat dira interneten, nah? irakurtzen alda egiten dituen liburu eta musikaz eta um, berak gaiten du improbizaketaren uh, uh, dena improbizaketan egiten duela beraz dena bapatekoa dela eta petsatze dut holako obra bat ere bapatean tak, zer niz, zer egiten aldur nik enesokotik, te munduari non baitzabaldu gertatzen ahidea eta eta N artearekin, egiteko moldarekin moldearekin. Eta horrek ere ekartzen du behar, bere musika musika hain teksturaren inguruan zer izahitea, pentsatzen, soinu horiek ere horien zatu behar, ez egunerokoak binan, bai, garaibatez, batez bai, garaibatez, behar, eguneroko, egen musika girena izan dela, garaibatez, behar, behar, behar, behar, eta hor, inprovisak hor, ahuntzen duzu, da, momentuan, kanpoko giroarekin, hartu da horretan, eta... Mazen kehbadj beraz Kehbaj uh, bai. I aussi une Starry night hau men sutendena ban haut en chundu cena eginan sunada berazeste. Esta vite espadam hamar milal dise sutendena dietaik mais. <laughs> beste bai, hamar bai, bai, mila shatou. Gauza egin ditu ere beste. Beste, beste giro batzuetan. Bonbe uncha Francis uh, bidart milesker eta. Mes talier tu gausa la yobat. Bai. Itse maite. Eta horren laurden baten buruan aipatuko dugu, bake foroa, jonen um, ostiralean iragantzen bedeziki, lekukotasun batzu bildu baititu bertan marga forestiek gure lankideak Julen Mendoza, horretako zapesa dibidez, eta etaren uh, biktima izan zen haren xinidea, eta galen biktima baten xinidea ere beste aldetik hori horren laurden baten buruan. Bosterdiak mementu Euskal Iratetan berriak zurekin panso irigarai. Nafarroko gobernua ere altxasurikin, apilaren amala uian egitekoa da, Manifestaldia ondibat epaituak izanen diren erri hortako zorsi gazten sustenguz, presondegi kondena ikaragarriak iriskatzen baitituzte, Bi Guardia Zibilen kontra joka aritu izaitiagatik. Erramezala, Iruñako gobernuaren gehiengoak ere sustengatzen du Manifestaldia, Justizia eskatzeko Manifestaldia, berak joan bezala. Zaden Kamporaketa, Notre-Dame Delandeko Zadaren Kamporaketa goizuntan goizik hasi idela, eta Euskal Herrian ere polizio operazione hori salatzen dute, aratsuntan, seiak eta erditan, emendiko nematen burian, elgeretaratzerat deitzen du Euskal Herriko Zadisten kolektiboak baionako eriko etxaren aintzinean. Bizitegiz aharkituak berritu nahi dituzten jabe xume privatuak lagundu nahi ditu departamenduak hortarako provizi izanakundearekin akordio bat izenpetu du hastela untan helburua da jabe xumeak dirurike zaintzinazia beren obren egiteko estatuaren ganik dirulaguntzak eskulatu arte eta provizi zorek eginendu bitartikalitza lana ustailan asiko da sedea eta dosireak pausatzen dira departamenduan orain dik goiti operazione Eta sun gehiobistan dena onduko berrizailetan Treinetako langilek laugerren greba eguna dute hasteleen nuntan, train guti, orokorki abiadura ondiko treinetan unbaitan bostetaik bat Eta TOR tokiko treinetan hiru eta ik bat Parise eta endai hartian AHT do TGVA, joan din bakar bat da Bayona eta Tolozaren hartian ezta treinik imiltzen Eta Sibiroko sindikatak hartzaren kontrako mozione batara berritu du joanen den aste buruan. Mozione horren arrazoindetan hartzak ardiguti hartzen maduere beldura sortzen duela. Artaldeetan eta hartzainen baitan hartzaren kontrako manifestaldia ondibatere antolatuko da pauen ilabete ondari an. Berri hauek eta berri gehiago bistan dena seiontako saio nagusian. Bizirik, biziren emankizuna, ilabeteko bigarren astelenean, euskal irratietan eta radiokultura.euz interneteko irratian, aldiuntako gainagusea, etorkinak deserituak, erbesteratuak, errepusiatuak, haiek, gu dira, kanpaina. Bizik, etorkinei elkartasuna eradirazteko eta geriza eminkrazioa legaren gaitzesteko, martxan ezari duen kampaina. Bizirik, biziren emankizuna, apililaren bederatzean, astelenarekin, argatzeko zazpietari goiti, Crisini, shambiarastele, nauegia, Crisini, bestuilduri. Eriko Aragia du labosturte sortu sutene, Euskal Irriko laborantza ganbarak eta uztartuk lagundurik. Eta Eriko Aragia ospatuko dute apirilaren 15 hundan Donibane Manu Berasategi arakina eta Euskal Herriko laburantzak amarako Michel Bigoko irigoina astegtuntako gomitak goizberin. 3 mandoka kan klara 10 mintegi antropologoak aipatuko deiku motile eta nesken arteko difentziak kirolan nula neskek lehenago usten dien kirolegitia. Neska bateke esate badu ustiko duela gehienetan Ez dioteka hartzigik emango. Ondo, Ola denbora gehiogiko desu, beste gauzak egiteko. Jose Antonio Aspiazuk aldiz, euskal korsarioetaz, hitz eginen deiku eta henitxasuntzietaz. Merkatari hitzerako erabiltzen zutenak, potezirena Bordel aldera, Galizia aldera, Andaluziaraz, ez ziren amarretik gorakoa bizango. Charles Bidegen. Gibel izenaekin zinen saiku. Fua, espanjolaz egado, lotuada pituarekin. E goma demoran, Gibel-a Obea izan zedin, hatiak galkatzen ziren pituar jaten zituzten. Hitzumandoka haszte hartez saspitan, hasz lauetan. Hitzumandoko. Hitzeta putz, hitzeta putz, hitzeta, Intzeta, intzeta, intzeta, bu, bu! Prentzaz, pundubat lehenik eta bihatzeko behiarekin bak egintza Etaren desmobilizazioa bakea eraikitzeko estrategia zabalago batean kokatu nahi du foro sozialak. Aste azkenean DDR edo armagabetzea desmobilizazioa eta gizarteratzea estandarei buruzko jardunaldian tolatu dute donostian, jardunaldian aurkezpenean, egun beraz foro sozial, sozial irankoreko bozera mailea guzernanek egin du. Eta haren desmobilizazioa faxe erabakitzailean, hartu dela eta etak bere desagerpena urrengo asteotan iragajiko duela. Hori beraz erramezala berrian gai nagusi ordu hontan. Beste gai nagusi ere gaur Euskal Eda Bidean xara mararen as, aske gelditu dela zigora osoki bete ondotik. Juskal presoak amairu urte eta bi hilabete egin ditu presondigian, jazku urtahilean indarkeria matxistaren biktima izan zen, bere alaba izaren aita, haura hiltzen saiatu baitzen horreit gira. Eta beraz, sara maharren asen uh, libratzea edo presondigitik ateratzea uh, berian, argian, gazetan, nagusi, denoreuntan. Bi eta bi urte eta erdiko presone egizigora, bilkura fascista bat eragozteak gatik. Hau beste titulua berria, Nafarroako ausitegiak, bi urte eta bi urte eta erdiko presone egizigora ezagidie, irugaztei, bi mila eta malauko maiatzean, erronkarin Espainiako Hispania berde taldearen bilkura baten kontrako protestan, parte hartzea gatik. Egun urtean, erronkariko eta Ibarreko beste herri batzutako bere unerritar inguru zaragozatik iritsitako talde horren konzentrazioa salatzeko bilduziren. Ehonkarin hartz emeak sartzeko bilkura batzen ustez bainaan, ehonkariko gaztea samladak salatu zuen, mugimendu fasxista baten bat zela hor biltzen zena. Behian beraz. Ipar Euskalerriko hitzanaldis tren guidalien gréva tren guidalien aterrenen Ipar Euskalerriko e un ehonekoa da gaur grebaren jarraipena, sindikatuek ehoneko larogaiko erantzuna iragarri dute gaurko greba historiko bat, kakotxen artean behian, beraz itzan horbiletik uh, segitua bideo edo eta irudiak gaurko mobilizazioaz eta gaurko gai ere, uh, ZAD eta hemen itzan titulu hau hemen hasi proiektua bukatzen dugu ezgira bakarrak horretan eta azkenen ZADen indarra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 hori da. Zada Gerra zibil mundiala hau argian titulu nagusiten hori untan. Notre Dame delandeko Zadaren kontra franziako gobernoa kantoratu duen ofensibaren elburua, bizimodu alternatiboen posibilitatea suntxitzea da, eta kokatzen da agintari neoliberalek botere sendo bat mundu mailako joera baten baitan. Ala dio herbekenf kastetariak reportera aldizkarian idatzi analizian eta argiako uh, irakur beraz euskaratu dute artikulu hau hori ere, beraz, zurbiletik segitu izan da gaia, uh, bai berrian baita argian ere gazeta puntu eusen ere titulu nagusi stilu lariak zadistata jendarmeen artean Zerri Beste gaietan media bazken, Michele Etxebest mm, hor zen lur zaindia eduzitu naian zegam be den frantsesxetik ditzutzeko euskarara Baan operazio hortan, Biltzar Nagusiera horurbiltu baita Lurzaindiako zadiako Biltzar Nagusiera Bilxel etxebez, Euskal Elkargoko presidente. Ordea eta me bazke hemen bilduma bat proposatzen du. Bilkura batzu bestalde proposatuak enpresa buruek dituzten problematikei indar, arde developerpoman deitzen den zentroak proposatzen dui basena fajoan eta eh, hori donna Paulen edota dona zaager bai, Apilil onko ondoko egunetan. Medi bazken ermezzala xetasunak eta, eta Dide borroratoto espaldiko partez miarritzeko uzapezo ia begiitza gertzen da bai media bazken baita ziuzezten ere. Uh, azken uh, erabakia izango da hemengoa bai uh, kondenatua izan da isunen kasuan miagittzeko isun famatuen fa kasuan meina bazken hemen beraz xetasunak hoita hamak bil euroko isuna berak pagatu behartu du. Eta zudelzen oren txitan titulu aldatu dute, zentzefeko greba, haipatzen dute, eta bestalde, mainan bileko atentatua, polizia bat, eta bere alaba erradikalizatuak, atxilotuak izan dira, iduriz! Itze tapu Bake foruan izan zen hostidalean marga forestia ilaster lekukotasunak entzuten alko ditu zuen, artean gaur gauean euskal irratietan entzuten alko duzuen artistei bat, gaueko behatzietan hastelen urdinak emankizunaren eguna baita eta apirileko emankizununtan talde dezberri nahinitz, parket kruz, belako... Uh, eta beshte, ebo, gaur hitzor doa duzue, gau eko beha zitatik ahintzina Patsi eta Joanesekin. ber hemen da beste talde hizkiari astelen ordinak hemen Euskal irratietan gaueko behatzi hontan. Sejak laurden guti orain, gomitarren tartearen tenorea. Eta e, bezuri hitza maiten dut marga forestie ostiral gauean egon baitzinen bake foroan. Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin Euskal irratietan. Arma gabetzea eta urte bat geroago izenarekin antolatua izan da iru eguneko foroa. Ostiral gauean idekida beraz ez tabaida, biktimen gaiarekin, ortarako hainbat gomita urbilduziren, iraganari auge eginez, etorkizuna eraikitzeko, gomita hauen artean, Julen Mendoza, orereta ejenteriako hau zapesada bere egian alderdi guzien arteko adostasun bat zuen, Biktima guziei, barkamena eskatuz eta elkakizketa zabalduz txentsibilitate guzien artean, horeretan egindakoa aintzindaria izan dela uste duen galde egin diogu. Ni beti esaten dut, e, dut, ez dakita eredu edo ez eredu. Ni guztan e, bakoitzak eta herri bakoitzak bere realidade propioaren arabera jardun behar duela eta ez daude realidade berdinak ez da herri dezberdinetan ere. Euskal Herria txikia izanik ere, nik uste eta realitateak e, desberdina direna. Baina, negia dena ematen ari dela momentonetan, honetan gintzen alorrean eta bizikietzen alorrean, segurazki urrats e, sendoak ematen ari dela gehiago herrietatik beste maila batzuetatik baino. Eta, gero eta herri gehiago dira dinamika hauetan sartzen ari direnak, eta hori nik uste eta inportanta dela. Ez? Eta, inportanta eta positiboak. Eta nik udalak sartzen dituanean, e, ingonuka erlazio bat udala eta gizarte zibilia, ez? Udalazkenan erritarren gatik gertuen dagoen instituzioa da, eta beraz, e, ustean dute bereziki gertatzen ariena betikan, eta gizarte zibiletik ematen ari dela, bakeintzaren alorrean urratxak emateko gogoa, eta, eta hori erakusten ari eda. nuke ingonuka konparaketaba, seguraski, iparraldean gertatzen arekin, eta desarmearen edo armagabetzaren kontua dela eta,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 Emaitzak, e, ikusten diren emaitzak, positiboak badira ere, horrek ez du esan nahi bilbide guzia e, erresa izan denik, baizik, eta arazoak ere, e, tartean egon dira, e, komplikazioak izan ditugu, gure arteko estabaidak ere izan ditugu, ma han ikustat, importantena da, prozesu bezala hori begiratzea, prozesua bera, eta gure, bueno, gatazke ondorioetan aditua den persona arteke esaten duen bezala, prozesuari aterkia jarri bat saio, prozesua besteko. Eta hori saiatu bere egiten, eta nik usteet duen bertuterik ahondiene izan dela krisietatik ere ateratzen jakin izan dugula. Baina, maena nuke argi utzi gauzak ez direla hain errezak gero argazkietan ikusten dian bezala. Gure artean ere izan ditugula ba, bueno, ba, ikuspegi desberdinak eta saiatu gara ikuspegi guzioiek ba, modu batean edo bestean e, e, elkarre ulertzen eta elkarra dozten. Urokorkik zuen desmartxaz zen izan da? Bueno, gure herria gatazka asko sufritutako herria izan da. Gure herria bere garaian Euskal Herriko Belfast bezala ezaguna izan zanaz. Ez? Eta, eta nik uste dute gertatu, gertatu dena ez dakitagian horregatik izan den, baina seguraski behar bat bazegoen zegoen gure herrian horrelako urratxak emateko. Eta gainera gure herria ere osoan anitza da, gure herria bere soziologia anitza da, baita ere esango nuke hirigintza arlotik ere oso anitza dela, bere beregara imimigrazioa e, izandako herria e, izan dela. Eeta segurazki kontestu guti horrek behartu gaitu ba, urratsak ematera oso argi genuen urratxo horiek eman behar genitula, etorkizuneko belaunaldiak jokoan zeudela, eta bakeginzaen alorrean ezinbestekoa direla erabateko adostasunak e, e, lortzea, Ez dago aukerarik, bak aurrera egiterik, ez bada adostasunaren bitartan. Eta nik uste gure artean oso argi egon zela ziratik hori edo ados gaude, edo urratxik ez dugu ematen. Ordun eman ditugun urratxak, beti izan dira adosta, erabateko adostasun. Jesus Mari Muzika etikako erakaslea izan da, eta Jose Mari Korta etak erailtzuenaren laguna ere, bere ikus moldea eman digu, biktima guzien ezagupenari begira. Nik biktima horok? Bentsatzen dut, biktima dela, injustizia baten ondorioz, hil edo sufritu, inguruei sufritu arazi diena. Eta, ne Galeko, ne Carmen egin, lehen ere egon naiz, eh? Ez dut dinolako problemarik. Berari, aita, era injusto nil bat laguna nahi xe? Nik ze arazo ikiko duba, besteri da gero. Horietago norbaitek ez dut ez, pentsatzen, baina e -e -e, ikuspegi bat eman gobalu, ni konforme esan den esan ingo nioke, baina bera, hau problemarik, inolakorik horik, ez? Nik hain zuzen, jakin nuenean beste bilatzein ziren, baietza emate erresago izan zizidea. Elkar bizitzaren e, pausua egiten narei da gau, hemen, foroan, eta zuk nola, nola ikusten duzu geroa, zer dira orain e, neuhi edo handiak egitekoak direnak, e, biktimenaz aparte? Hombre, noski, zean presoen eskubi daga respetatu inbihardira, familiarenak eta zerreza ez hori or, hori garbi. Baina nik ikusten dituten, arriskun nagusienak bizikidea zambalakizu zeintzuk diren. Batzutan, ez dutela, garbi ikusten egiazko nahia dagoenek. Egiazko nahia da, nik ingurukoekin egenea, egin guztia egiten dut, konbibentzia egoki egiteko, hal egin guztia egiten dut. Itzak neuztu egiten ditut, egia beldur gabe esaten dut, belduraren isiltasunak ditu egiten dut, eta gero beste za bat oso oso importantea birreskuratzen dut errespetoaren isiltasuna. Halda egitza, nek vitima bakar bati ez diot inolako minik erantsi nahi inola ere orduan kont atera behar ditut, zer ekintza egin edan eta zerrez eta zazu nola egin behar ditudan. Horretas aparte beste bik kezka daskat importanteak. Aurreragoaz eh, baina makalegi bik kezka batada. Jendea fanatismoagain ditzen ari da, baina indiferentziara erortzeko arrisku handia dago. Eta bestea da, fanatismoagain gaindituta ere batez ere gazteenekin ezjakintasuna nagusitzen balimada. Nei hori, ni gorta ez dakite zer. Horiek bilak bai indiferentziak eta bai ezjakintasunak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 E, naiz eta denak jakin eta denak e, euki. uki, e, desde logo Espainiako gobernabernutik inork ez du onartu diru publiko erabili izan dutela e, gal eta gure zen e, erailtzeko. eraabiltzeko Inork ez du esan eta, bueno, espero dut igual ere egunen batene, Esateaz, esk, gure egia, gure justizia hori da, ez daukagu, daukagu besteheri eguk, ez dugu nahi ezpeteratzea eta ezpeteratzean usteldu daitezen, orduan, orduan aginduzutenak, zutenak es? Ez guk asko aratago goaz, egia nahi dugu, beintzat, e, jakitea zer gertatu izan-san, eta gile horrekin, ba, nik uste dute, lasa egilietuko garela, eta ez delago ez dugu usteltzerik ezpetean.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 Eta uste dute gizarteak ulertu behar duela gizartea aberkin berdula azkenean elkar bizitza eta gure artean he moldatu bagara aurrera egiteko eta erspetuz eta, eta gure egiak eta elkartrukatzeko gizarteak ere ejezizio hori egin beharko du eta, eta espero dut ba, laster batean egiteaz. E, Enik egia esan esez ezin dut ulertu nola bizi daitekeen gorrotu, gorrotu horrekin. E, Ulertezina iruditzen zait. Hasiera e, batean e, osgorrotoa eta ulertu ezin horretan bizi alzara, baina urte asko pasatu dira ja, ureka zuan, berainka kasuan, best, berain kasuan eh, ere bai, eta ez dagoa urrera behiratu behar dugu. Horrekin ez dugu, ez, pertsona moduan eh, ezin eskoa da horrela bizitzea. Nik, ikusten dugu ganean dugu, ez dakit nola posibl eren gorrotu eta mendeku gogo horrekin eh, bizitzea. Dakit, ez hait buruan sartzen, ez dugu, eta bueno, guk ez dugu horrela bizi izan, gure seme alaei ez diego horlakorik ez trasladatu, eta ez ez din dugu ulertu. Uertetezina da, nigusteta eein pertsona pertsona hazat, ez biktima batentzat. Txo bat mugitzen dela sentitzen duzu orain, Bai, bueno, egia esan, eh biktimenen puntutik eh oraindela eh urtetik ona ere nabaritzen dugu gauzak aldatzen e, aldatzen direla, eh. Gofores parte hartzen e, ari gara eta eta baino nabaritzen da, ba gu hasieran eskeginen existitzen eta orain beintzat inor ezin du ukatu existitzen e, garenik, es foroetan aukera ematen zaigu hitz e, egiteko eta gure testigantzak emateko eta egi hori or dagoela inork ezin digu, ez digu katzen inor ja, eh? Orduan ja beintzat beste pausutxu bat ez ez existitzetik beintzat existitzera, es ez? onart onartzera, ez ofizialki. Hori badakigu gehiago kostatuko dela baina bai, bueno, ba, poliki poliki, bai Eusko Jaurlaritzatik, bai gizarte foro ezberdinetan, Ez dugu borrokatu behar gure existentzia, hori guretzako oso, oso pausua handia da, ez? Eh? Gero, ja, horrein dut, asko falta direla? Bueno, espero dugu, ja. Bengoz e-etakea egin behar duen azkenengo aldarrik egin daia aitzaki harik ezeukitzea, pues, eh, gaur bertan presoak ekarri dituzten moduan, pues, eh, estatu espaiolak ere eh, azkenean pausuak ematen, eh? azteko, ez? Eh? Itz eta putz, Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan. Bizirik biziren emankizuna, hilabeteko bigarren astelenean, euskal irratietan eta radiokultura.euz interneteko irratian, aldiuntako gainaguzia, etorkinak, deserituak, erbeseratuak errepusiatuak, haiek, gu dira, kanpaina. Bizik, etorkinei elkartasuna eadirazteko eta geriza eminkrazioa legaren gaitzesteko, martxan ezari duen kampaina. Bizirik, biziren eman gizuna, apirilaren bederatzean, asterenarekin, arratzeko zazpitali goiti. Eriko aragia du laabostu urte sorttu zuten Euskal Egikolaborantza Garak eta uztartuk lagondurik, eta Egiko aragia ospatuko dute apiriraren hamaboststutan doni banheluzuen, Manubera asategi hararakina eta Euskal Egiko Laborantza Gamarko misel bigoko hiri goin Gomitak hartunko goitak goiz begin. Etxi manka. Txumandokan Klara 10 antropologoa antropologoak patuko deiku motil eta nesken arteko difenziak e kirolan nula neskek lehenago usten dien kirolegitia. Neska batek esaten badu ustiko duela gehenetan Ez dioteka eartxerik emango. Ondo, Ola denbora gehiogiko duzu beste gauzak egiteko. Jose Antonio Aspiazuk aldiz, Euskal korsarioetaz, hitz eginen deiku eta henitxasuntzietaz. Merkataritzerako erabiltzen zutenak, potezirena Bordel aldera, Galizia aldera, Andaluziaraz. Ez ziren amarretik gorakoa bizango. Charles Bidegen. Gibel isenaekin jinen saiku. Françesa, espangolesa, galego, lotua da pikuarekin. Ehorma demoran gibela hobea izan ziren, ateak deltkatzen ziren pikuart jaten situsten. Itzmandoka aste 8tas saspitan astizkenes lauetan. Itzmandoko Eta horretan bukatzen daga urkua itz eta putz eman kizuna bihar berriz usaiako tenore etan bostetaktik aintzina eta sehiak arte iraitzufia horreton aski izanen da gure kilan bihar. Sehiak euskal iratietan,